היפופוטנט! ערב טוב, שלום לכולם, והרי החדשות מפי משמעו מהפה שלי. צריפה. צריפה גדולה פרצה אתמול בארכיון מחלקת החדשות שלנו. במהלך השריפה עלו באש כל סרטי ההקלטה ובהם ההקלטות לכתבות השונות. את מנהל מחלקת החדשות שלנו מצאנו עומד בין ההריסות ואומר זה היה נורא, הכל עלה באש, הכבאים עבדו עד עשר החלשות שלנו, שאומר... זה היה נורא, הכל עלה באש, הכבאים עבדו עד עשר החלשות שלנו, שאומר... זה היה נורא, הכל עלה באש, הכבאים עבדו עד עשר החלשות שלנו, למעשה כל מה שניצן לסרט ההקלטה הזה, שמספיק לשמונה שניות שידור בלבד, ועליו נשמור מכל משמר. שאומר... זה מהומות בדרום פיקוצ'יליה, זו הפעם השלישית השבוע שמתלקחת אש המרד במדינת פיקוצ'יליה אש גדולה ובוערת כמעט כמו האש ששרפה לנו את ארכיון סרטי ההקלטה שעליה הגיב מנהל מחלקת החדשות בחומרה זה היה נורא, הכל עלה באש, הכבאים עבדו עד עשר החלשות למעשה כל מה שניצל לסרט ההקלטה הזה שמספיק לשמונה שניות שידור בלבד ועליו נשמור מכל משמר פסטיבל המקרוני נפתח בגבעתיים. מנהל הפסטיבל מר משה צ'יקפוקה חנך את אירועי הפסטיבל. צ'יקפוקה הוא, אגב, בן אחותו של דודו מצד אימו של מנהל מחלקת החרשות שלנו, שביקר בפסטיבל והתרשם. לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה קולנוע, הסרט החדש, הקריין מת מצחוק, כולל הקרנים, מבקר הקולנוע שלנו, שהוא גם אישיות בחירה במחלקה, ראה והגיב. די, הנורא, הכל עלה באש, הכבאים עבדו עד עשר אחלה שווא, למעשה כל... אש, עשר, אכן סרט טוב, וזה סוף החדשות מהיפופוטם. חברים נוספים תוכלו לשמוע רק היום, גבירותיי ורבותיי, באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם.co.il, גבירותיי ורבותיי, זו לא בדיחה. היפופוטם.co.il, רק היום, התקשרו כבר